In pratica Gio, c'era oggi, questo devo raccontartela, eravamo, um, eravamo quando voi stavate giocando eh, con le due ragazze di Jessica e Giorgia, eravamo io e Kampa eh, all'ombrellone e si avvicina una, ti giuro una figa della madonna pazzesca, a un certo punto eh, ci, ci viene a chiedere, avete da accendere yeah!